Ume tujia kwa kheri As-salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Katika mwezi mthukufu ramadhan Hu mwezi hakika unabadilisha watu Kwa sababu unyezmunga sema shaharu ramadhan Aladhi unzila fihi l-Quran Hudha linnas Unaongoza watu Wanadamu, sisi sote tunamadhambi mengi tumiafanya Kano namadhambi ambawe ya nampata kila mtu Lakini baadhi yetu Tuna mambo ambayo yamekuwa kwetu sisi ni uraibu. Ni vigumu kuacha. Unasikia roho yako nzito kila ukifikiria jambo lile kuliacha. Kuna wale ambao wametihiniwa na uvutaji wa sigara, na uvutaji wa bangi, na kuangalia picha chafu. Na uraibu mbalimbali ambao na sisi leo Uislamu tumekumbwa nao. Mwezi mtukufu Ramadhani ni fursa katika kubadilisha adhabaya kwenda katika ada iliyo kwa nzuri. Natunasema al-injaz fi shahar ramadhan Yaani mtu kufa ulu Au kufanikisha katika mwezi mtu kufa ramadhan Monadamu anaweza Angalawu Kubadilisha jambo moja Na hakika lawu utaweza kubadilisha Moja katika tabia zako mbaya Ndani ya mwezi mtu kufa ramadhan Eithani uraibu uwache Eithani tabia mbaya uwache Eithani ibada likuwe mikushinda ukayitekeleza Basi tukwambia Anjazda fi shahar ramadhan Usikubali Siku thalathini za mwezi mtukufu wa ramadhan Ziishe bila ya wewe kuwa na injaz Angalau kubadilisha jambo moja Unaevuta sigara amua kuwa Mwaka huu ramadhani hii Nataka iwe ni usaidizi wangu wakua cha uraibu wa sigara Unaevuta bangi Unaevuta angalia picha chafu Au yoyote mwenye uraibu wa kaina yote Atumie mwezi mtukufu wa ramadhan Kuwa diyo mwezi wa uongofu Mwezi huu mtukufu wa ramadhani imeteremka koruani Haka sema mungu hudal linnas Na Qur'ani amboi meiteremisho na mwenyezi mungu isiokuwa na shaka andani Mungu wa sema hudal linnutakini Funga mwezi mtukufu ramadhani upate takwa Ramadhani itakuongoza katika takwa Takwa itakuongoza katika kuisoma Qur'an Qur'ani itakuingiza katika wacha mungu Almuhim yote haya ukiyafikia Utaweza kuacha yale mabaya ulio ya zawea Ramadani forsa ذهبيه فلا تضيعيه وسيتو بفرصك ما هي صل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته